رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الفلام من دلک آیات الكتاب الحکیم خدا و رحمتا للمغسنین الذین یقیمون صلاة ویتون زکاة ومیل آخرتهم یقینون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم سورت اللقمان محکی سورت کے اغب اشارتو سمت چه تامن مسائب راغلل نو اللہ راحت راولی کنا راحت راولی ابیاب اقلی دلائل پاکی او ترغیب الال قرآن او پاکی چین اگا رد شرک جاغوکم ترتیبونو اگی منی رد لاللہ رب لزدت و اخدانیت توحید تذکران نو په دی سورت کی سورت لقمان اگا مزید پا دی منی اقلی دلائل پاکی شروع کی ترغیب الال قرآن دا ور پسې چېرن مسالې توحید او چیلنج هغه ته داخل ک الله فارو ما ذا خلق الذين من دون او پسید پسې د لقمان حکیم نن دلیل او بیا چېن نو اصلي او رد شرک تاسو کوم بندگی کوی د غیر الله دا باطله او د الله ربل قدرت او قوت چې سالم دنیا داونی دینه قلمونه جوړ شي د ریابونه دینه سې جوړ شي دمرو سره نور شي ود جاء الله رب العزت اغه صفات مختمیگی نو اخر کی تن نہ فشرک فلالم ان الله عندو العلم مصع عالم الغیب و يو ماضی و ولاد بلسق مشتے شروع کی ترغیب القران نزول کی دا صفات میں رستو 57 نمبر صفات تک او دا چنوا صفات میں رسترل 57 نمبر شروع او اوصاف تے او عقلی دلائل ادارنې به رت په مشرکانو باندې ان اسلام مې الله خو په دې په مطلب د دې حروف او تل ک کتاب الحکیم آیاتونه د کتاب د حکمتونه والا ہدایت او رحمت ته ما تاسو ویلو کنه دن سره رحمت خامخې ولی د اثر دی د لکه دوی سره صحت خامخې د هغه اثر دې دوی خورا خورا صحت نه دوی فیدی د کنه د فیدی د ہدایت هدایت ہدایت ته ہدایت مطلب دای چې دې فایده یې صدا رحمت دې کنه ورحمة دې ودن هدایت و رحمت للمحسنين و رحمت ل فارد خستامل کون کو فستامل کون کې څوک دې وقي من صلات و تو نه زکات و امبال اخرت و کېنون ولان ولدين بد عمل و له من الناس ذنب خلق را مې اشتريك اګه چی لا هو الحديثين اغاك د فزول مشغله ولا خبره گانه ټنګ ټکور جستری هغه غورکې پخې هغه فضول خبرې د ټنګ کورو غانې لوزل ان سبیل الله چې واړي خلک لا رد الله نه قرآن د بغیر علم او بې دلیل او يتخذها ويتخذها او کوي هغه سره ټوکی دی الله یاتون سره ټوکی کوي اولایک الا ماذاب موهین دا کسن ذل قرعاب د رسوې دی وایزان تطلان یااتنا او کله چلسه کیږي په دې والله مستكبرات موافصو ګرځي دی دته بایانو شي دمنتون نوست شي والله مستقره واپس شي دوی کوونکې کلمی کو یا کې دا سر اوید دیدي کان نهفی اوځ وقرات و کې د دو په غګونو کې چې غدنوالی دی په بس شروعې عظین نهلی نویر ورکه د عذاب درنااک دې مقابل کې یقیناکسسان چې ماې روړ دی او عمل کې د شریت مطاب دو لپاره دتونونه دی نه متونونهې شب پای کېواده دالله تااللهغ ضرور رکک نتون والا خلاقصه اواته اقلی دلیل، طاقت قوت یا اللہ رب العزت پیدا کرده اسمان اونا بغیر عمدین طرونه ها بغیر عمدین طرونه ها چتات کرده مطلب داره بغیر عمدین طرونه ها بغیر دداشت از تنونا چتات کرده اینچه نشته لکن تا اصطنخکاری لکه هواس لا نظر شو لکه درد یا یہا سر ایس هشتنی نشته بستن قولار ده اللہ قادر ده کنوال قافلار اچولی دی پز مکہ کی رواسی اغلونا انتبید بکم چون جڑکی کی پتا سمانی و بس فیہ من کلی دا با فارکی د پدی که هر قسم زنده سر فانجلنا من السمائی ما رو رومن برنوب فام بتمیابی روگا سوفیہ پدی که من کلی جو کریم هر قسم بٹے تازہ فیدی والا برنوب باراندرہ شی اس مکی نفس نو نبار شی کنا آدھا خلق اللہ دا سجنو تذکرہ چوشلہ دا پیدائش دے اللہ تعالی دے غا مخلوق وخای کنه دا خلق الله فارون ما دا خلقل لدین من دنیا خه ما تاسه پیدا کرد دا چا چتا سو دڅه کوي ولی ظالمون نفیذ ولالم مبیل کملک ظالمان چدی فی ولالم مبیل دا ګمراه کار کید کنه وی ګمراه اندی چې خالق ورته وي مخلوق نيسته معبود ورته وي او عمدان نيشته مالک ورته وي مملوک نيشته حاجت روا مشکل کشا ورته وي ضرورتونه نيشته کوله ولی ظالمون فیذ ولالم مبیل نقلی دلیل پدیونه د لقمان حکیم نه هغون دې خبرې رد کرد دی هغوی له تو ش لا شر کله زول منو مرت دی که نه والله تهلوکمان او حکمتته اوته سره ورکه او منګه لکمن ته حکمتته ح پو ورکیغه که نه او منږ ورته دا دالو ن شکرله چې شکروه دله تا لا او چې تاه را کړ دی د حکمت حکمت را کړ دی هغې الله شکر و که نه اکثر مفسرین لې دا چې نو می چې لقمان ابن باورا او كان من الاولیاء و کان غلام النجار کان اولیاء و نو گام و نو ندی نو غیر الله ولیو زالبه کسبونه کو الوی حکیمه ادرنګ د جن مفاشرین کی نسب کی د سو توي رشت کی د اجوب سلام تر نژدیو گغه خوره او د تعلیم د داوود علی السلام نه حاصل کړل نو ګور الله او ما ورته په ورکړه استاد پیغمبر دې رشتہ کې ایوب علی السلام دې مظهر ده چې دا د خبره د حکمت نه ډکې کنا حکمت څه ته ال علم ما عمل علم سره د عمل نه د تعلیه حکمت ته کنا یا چې مغټ چې شهره فهم او عقل فهم او عقل الله رب ال عزت ته فهم حق او عقل ورکړم او کارونو کې غلا او کارونو هم د ډیرو سوقو چې نن راځي ته پایکم سوقو بېزي به سره ولې سوقو نزارې کاروي کاو خاو او ودته یو حبشي غلام حبشي غلام او دته چې نو خپل کمالات و جنا هغه د بن اسرائيلو لوی قاضي وو دې نو الله رب العزه تر تاسو ور کړی وکنه او ددته چې نو ډېرې کیسې مشوري دي تفسیرین هم تفسيرون هم تفصيل سر راقسته دي دير لوقسي انشكر لله الله هو يوم وقت حكمت ورکره وبروه دي دين فهم وعقل نبينو ومن, يش ومن يشكر اذا شكره كن فإن ما يشكر النفسي يقين ان شكره كن فائده دخل للا. ومن كفر اذا شكره كن فإن الله غني جنة للعالمين يقين الله غني ذات حين الله يقين الله غني جن تجانا تجانا رن بعدت ته مخلک نه او حامید دغه تعریفونه شوي دي تو هر دغ تاریفونه کوي که نه و منلهخوا هممدي په ټول نا شکر شل نه الله با سفرق نه راځ او چا چې شکاروړ نو د اممات په دوزیاتل که نه او برځنا شکرې کوي نامات په کمی کي مپله فعله و اي قال لقمان لابنه وهو يعظه او قال تشي لقمان لابنه جوياقلتا وهو يعظه نسيت تو يا بني لا تشرك بالله يا بچوڑے شرک مکو والله سرا ان الشرك الظلم العظيم يا کرن شرک چره مخا ده ظلم عظیم ده تا گور خیر خو تا تنشت کی چې دا قلب چور تربیت نا او قرآن سره کړ قرآن سره او تاسو سوره مریم لګون روانه بچې نشته نو غوړې و نو صلیب غوړې سوره مریم راوړتاسو دا یو مضمون دی لغونتاسو ګورې بچې نشته نو صلیب غوړې دلم غوړې یارسوني و یارسمن علی یعقوب نمبر چیر نه راچی آیات نمبر چیر صاحب بچې نشته مطلب یې الله دین کار بچې نشته دین کار یه رسونی و یه رسون من آل یاقوب و عرصت دن زمانشی و عرصت شید دن دیال یاقوب و جانو ربی رضی یا دا سوال بکی اگا زمان رسطو اگر دین کارو کی تا سورتی دا علی امران دکرونویں علی امران بچه نشتی نو تطبسو ای اللہ دین لبچه راکی بچه بگواری اللہ دین دا پارا دا ترکیب خیر آیات نمبر ده اټس بچهی غواړی نو پاکدامون بچه به غواړی او لکه دازه کري یا رببانقالله رب دی بللیمللهدون که زې یا تن پهجیبان پاکیزه بچه را کې اوله خبرهڅ شووه بچی دن لپاره غواړي اچ غواړی نو پاک بچه به غواړي خله دو کېله زورا کې زیرا کېغ ی کپر که نه داسې دا که نه الله پاکیزه را کې دندا وه کې ده د دن را کې وی به قشنې ت صرفراې زرا کېغ بهیو کپې س د خ بیانی اوس ګم نمبر خبره چې کله بچي خېټه تراغه نو بیا وسوي بیا تاسو د تقا جاتو غره دینه لګمخین نمبر دی 33 چې نو نو دین لبا غواړي اوس خېټه تراغه نو سبوي اذ قالت امرات عمران ربي نی نظرت لك ما في بطني محرره ما خدا وقف کړ دې ساده دین د پاره فتقبل مني به ودا سوال کوي کنه هللا بچي نو لپه غختلی اوس پهیته را له دا دن لپه ووق دی تقب بل من ان نهکان ته سمی ولالی اوس کله چې غټ شو بیا د دیرو کوته را ش دی هغه دو حاله ته ن بچ نو کوله دن ل بچ را کې کله بچ په خی ته راغې نو بیا به سوي لهستادن لپاره ووقف دی کله چې غټ شو بیا به یا بنیله تو سری بله بیا ورته خو ولوکې که نه کی بچیا الله تو شرک بالله الله سره شریک مو جوړاوه ولي ان شرک لذلمون عظيم یقینا شرک ته د لوی ظلم دی ظلم دی کنه دا کار وکای اوس تو ورته مننت کای نس نسمیږي په سوره احقاف ته راشه بیا وسل کای بچیت ته د لقمان حکیم هغه ترغیب ورکای هغه خبر ونه منلا دانات وځو ما ورته ویش اجو دین مانی خبره ختم نه به تا ته ولا که نه کای کنه ترغیب د لقمان چنه منی نو بیا وسيال کای بیا سورته احقاف تعالی شاه آیات نمبر د 17 بیا یوګن نو بچی تمنیت کای بلګان نو الله تکای آیات نمبر د 17 ولذي قال لني وارجت يوفلكم اعدانني انخرج وقدخلت القرون من قبل وهما يستغيثان بالله فإلقاهم إن وعد الله حق سباټ دا نو بچی تمنیت کای اے بچا سمش وو هما يستغيثان بالله الله تبو فریاد کای الا بچی می اغت ابو امبوي ويلكم ابا بشي امين تسمشا اغنيت خرابشي اغسوي تاسوما غخ ما تا خبري كوي شغد يقول ندي تاسوما توي والذي قال لوالدي في لكما اعيذان ان اخرج وقد خلت القرون من قبل عورتي لا تشرك بالله ان الشرك لظلم نازم ادير اپاسيدن داسي خبري كاي اما توي وقد خلت القرون من قبل وترسيون دراغين د په دغه سن پریدي دا مشرک شنه ته و پریدي سوال به الله ته وکي ولله دسم کې هغه ته منته کې ويلکامن ها دا چې نسميږي دا د واګانې وقید احقاف ولا او کله چې ته مړکېږي دوو شل کوي چې تاسو یې بچی پاتې شونو دوو شل کوي د سوره بقره دا دویمه سپارا د پنځه سپارا کله چې ختميږي کله ته چلخې کنا چې کله ته دنیا نږدې بیا به بو ته سوی خوونه به کوی که نه نودی ک تا تهغ خوونه کوي اوصابې برهی او بنی یاوب یا بنی ان اللهستا حالله کو متی فلا تهمونتون نه الله انتون مسلمون او بیا السلام پول سلامو ورته اس کانلی بې ماتا بدونه منیم بعدي یا به او چ ور دکی که نه چې زما روتو به تاسه کوئ جنونک هم ټینکی چې دا کوئ دا کوئ دا دنیا د لاړ شما ما په ش هه قالوا او غوینه ناموده اله کو الهه ابای کئ ابراهیم او اسماعیل او اسحاق قویلا او اسحاق اله واحد له طول یو الادت ګورات چې کله دنیا نزی د بیا ورته تاخو نه کئ چې فلا تموتو الا مسلمون او ما تعبدون من بعدي چغون اقرار او اخلی ناموده اله کا توحید وکنه دا نه چې موږ کې ګنو وسیت کوي پلان کې پټه دې پلان کې او پلان کې دې او دات دات چلے دات چلے غیل الله نظام جوړ کړ داسا ذمہ داری داده چې دوته نسیتو کده دین کنا وسیتوک د دین نسیتوک د دین توس مرګ کیږي نو دلته چې هغه درمیاني مرحله ده چې کله ستا بچي هغه د پوهې قابل شوه نو تب ورته ښایي ا دې عجیب که خې کړه ډیر عجیب ترغیب خی کستاسو خیالي اول هغه یا کډه ولا برابر کړه لا تشریک بالله دې ته له حقوق الله شرک نکوي نه شرک لا ظلم عظيم یقینا شرک نه هغه لوی ظلم دی یا اوس وقکلی بعد دو سل انسانهدي واللی او یت کنی همږ انسان ته باه د مور پلار د کې عملت هو په تکې دره مورده د وان په ډیر چې مش سره او په ډیر کمزورتیا لکې که نه اللهوا سرهدي کمزورت نه وافصال وه او جواکل د د پایون ې په دو کالو کې اننشکر لی زمائش او کلوک چې پیدا کړی والی والدې کا چې اوس تا تربيته کوو حقوق الله حقوق الی بات تورته وخېټنه اوس بچی کړی نو نه شرک بجنی نه توحید بجنی نه د پدر حق بجنی نه د الله حق بجنی دغه بجنی او بتلوي شي او زمائش وي دې کتاور تا عقیده خولنه فورته سوره لقمان او ورو لیک کلاتو شرک بالله اډارنګ تاور ته ویلې چې جمهور خپلوم صاحب شته انش کولې والی والدې کيله يل مسیر ووین ځاða او کتامو زور کوي بده خبريان تو شریک ان تو شریکه به چې تما سره شريك جوړ کوي ما غلایس لیک بهل هغه چې نشته تاسو سره پاغمانی سر دلیل او فوائد او ته هماټ کتامو نزور کوي چې تما سره شريك جوړ کا دغه خبره ده دوه نوم ممنا وصاحبهما د دنیا معروفات ملګرتیا کوي د دوسرې په دنیا کې دنیا په کارونه کې خام دنیا کارونه کې وسره مرګرتیا کوي تکا شرتبلی او دې مور خپل اړه وومنه دا وشد چھکانا بچيلا توشک بالله او کہ دوبرہ شر ظلم دې کانا وې ظلم چين شر کلا ظلم نازوم دې او پلار در توحید کنا بیا وومنه یک مور در توحید کنا بیا وومنه یک ددو مر کړه ته ونه کئ چا مر کړه او کم واتابې سوي نما نانا بایلیا دا ورته مر غری خید چې دسر غوړ کینہ پاسا ان تر سر غوړ مکه کینہ پاسا اوس چندا یو کپرینا هغه دانو پخونه مرګی ته لاش کې چکر لذي خپل مرګري دي غب شپلا کې اخپل مرګري دي لین د اخپل مرګري دي نه واه طبيعته به نه نه به لیا تابېشه دلاره چا چې زما ته د رجوع کوي سمت لب الله سره چا تعلق ده هغه سره مرګته کا وخت تا تعلق به الله سره جوړيږي دنیا سره چا تعلق ده هغه سره مرګته مکو هغه ورته سره تعلق به دنیا سره جوړ کیږي نو تو غو نه دنیا دار سره په حیران شلکا مولانا زاہد شاہ صاحب رحمه الله دا تبلیغ جمعه تر بزرگ لوی عالم او ډیر چنهغه دی الله ولی صاحب کرامت سره هغه مو چې مرده دل لوگوں کې پاس نه بیٹه کړي چې چا ژوند مړی کنهال تم کې نه هغه دی دنیا دار او توې دنیا دار کسان دا مرده دل دی کنا دا وطامه نه هغه اثر وکي اوسم چې ترته دکاندار سره کړي یا دنیا دار سره کړي نه هغه به تاسو خبر وو کیتا نه ته ما ځان له دکان د ثرا م کینا کانا او دیندار سره کینی ثو یا ر ما ځال نشته تلاوت وکړې څه کړه وکړې مزونه وکړې دا خلک یې مال سي چللې تم دې غړ تره غیب شي سمایل یا مرځه وکوم میما ته دې ګرځست تاسو فون نبه کوم میما کوم تم تعملون خبرې ذکر شي خان درې یو دا چې اقیدا خپل سماکا بلدا چې حقوق الله په جنا نو وسره بلدا خبره حقوق ال عباد په جنا شرک چا مرګته مو او دا رانګي چې څوک طرف تر روان دي هغه مرګره شه اوس د الله عزت پزله کوله پیدا کړم بچی اول خد تا حقوق الله خدل حقوق ال اباد خدل اوس د الله عزمت یا یا بنیا ابچوډه ان ها انت المسقال حبه من خردل کچر ته دې نیکی په مقدار دی او زړیک اتکون فی صخره فټاپ گټکه او فی سماواتی یالدیری پاسمان پا کې او فی الارض یا د زمکه پتیارو کې یاتی به الله ورابو په قیامت کې کی سات کتاب بده سره او کې فهم یامل مسقال ذره خیر یرا و من یامل مسقال ذره شر یرا معمولې غو نه بد وکړو نو بیا په قیامت پرې معمولی معمولې غو نه خو وکړو نو بیا په وینی وستر کوم نه ما خلق نه پوی د وساسان اسل کنه موبایل راغی دته موبایلونه شي د انکار کولو شي چې دیزه کې نو ما ورته وخی دا اغلا کړدان چې ویلګې د لوی د ایمان ادا کړی هغه ویل ورته کوي ګورې داسوم چې دا غو تولاړي کنا یا ته بالله ان الله لطیف الخبیر یا خران الله ډیر باریک بینده خبردار ذات دی الله نو یا روان اوس دانا چې خپل اسما دا بری غنبیل ما زده ایا غو نه اقیم صلاتان اے بچوډا اقیم صلاتا پابندي کو د موز دا ترتیب وکنا چې خپل چې صاحب هوش کرا غي دارنې چنوغلل اخل شو تهته حکم کوی که نه بیا سلاموي چې هو کاه ته رسې کې د منزه حکم کوئ ل ته رسېږې نو بیا ووه که نهه د به سره بچې ویللیومې پهژون کې اوغوی بما جوی دی دا کپرای د بیا سا خو نهدي یا بون یاې بهصللاتهولې توچینو بیا عامیل جوړ کې عامیل چا هغه جوړشي نه اوس د ه جوړ کووه مر ب معروفې او حکم کوه د معروف حیل منکار نه کوه د بدونه. اول عقیده ولسمک عقیده اسلام کړه اوس موز کونه د پزیدي اوس امر بالمعروف کونه د پزیدي اول عقیده موحد کا بی عامل کا بی داعی کا, کا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر او بیا ادی کپ مصایب منی هغه نه چې دین بیان کیس تکلیف ورته شيږي او تختی هغه ته وسبرانا ما سبق امر بالمعروف سرهونه ویخا و امر بالمعروف او اصبر بلک نهی عن المنکر سره وی وسبن زکه ته خلغه ته موسیقاو او روزنه ذکر کوې تلاوت کوې فات هیڅ عقبت نه تا فات ډیر خسړې ده خان تا ته ورته دا شراب مزګې دا جنا مکوې دا غلانګا نه مکوې دا غیبت نه مکوې دا شرک نه مکوې دا بدعت نه مکوې دا رسوم نه تا فات ته موږ رخصت کومه ناروګړي امر بالمعروف کی ستا مخالفین نی مخالفین چیکنه نهي النمنکر کی رد منکراته کوي بیا پس پتهږي او اول بدچه نهه کدا سم کیبه عامل کینو به بتای کی او بیا بذ تلکین د صبر او کی د دعوت کی خدوان خبر دی معروف هم دی منکر هم دی منکر کی مصائب هم دی نو اصبروا لا ما سابکات کلک کا غشتا ته رسید کی ندالک من اعظم الامور یقینا دادک ضروری کارونو اهم کارونو دی خاک دانا چا کید برابر د موزونه کی دعوت کی او خلق لری کړی تکبر کی غرزی نہ تکبر بتنم لرکی بچا دا بنوي زم ما قیدا سمدا او زچ نو خلق نو چته کوم زنکم زلی دین دائم ز بیانونو کوما ز تبلیغونو کوما خلق نو زام چت مګنه ولا توس غیر حد کل الناس ام کدا اننگ خپل لناسه خلق نو په وخت ملاقات کی ولا تمشف لدمرحان او مګر دا پس مکه کلمی کونکه تکبر کونکه د عام معاشره او فرد ککنه خلق سره مهل جوړکی ګرځي خلق سره ګډ ورډ کې نه پاسي دا نه چې توې ځموت ګدارې مازه دائیمه زه ګډ سره ما آسان دې جدا یو ترتیب جوړکړی آلته کېنه پاسي خلق نو لري تکبر کوي نه دا بتوت دا معاشري او فرج جوړکې خپل بچي وځه معاشري او فرج جوړکې افلان کېږي چې ګمرا غلو تتلې پلان کې سره توښه خوښه و تتلې هغه پلان کېږي چې سره بیمار و نیم تلې ولی ها تو تکبر ک خلق <تصفيق> خلق خلق سوک و نا جوڑے سوک مڑ کیگی سوک مسوک پانتا من بیاو کم چا من وبل غمی تو بیغمی ولا تصغیر حدکل الناس ما کا کا گوانن گے د خلق نه وخت ملاقات ولا تمسی تلر جما او مګرد پزمک ټلوی کوم کټ خلق سرا معاشره کې خپل ملت او سیګا هم خاده کې الله علی حبکل مختار فخور یقینا الله من النساء کسر چاغه شیل کې بل مختال بل حقیر ګنی فقور خپل تعریفونه کوي صرف دې اوږداره ټول زدا سیم او زدا سیم زدا سیم ته غټ سره شتي خلق له خاده کې نه پکاریږي غم کې نه پکاریږي نو تبې څه علاقہ ها ته خلق وګورېومنه ټول معاشرکی یواځی پاتشي نو ته خلق سره خلط ملتهږي دا زموږه لري د پلان د کنه ځکه دا ویل سمې اډارنګه خونور تکي وخت سه سیمه شي کا من صوتک ور معاشره جو فرق او بلد وا قصد فيه مشیکا او درمیانه اختیار کا پتلو خپلکه منډه من و ان خلق ویده علق ولی منډه ویلې او نه د سیشل یا شوک مر شو یا سچلو یا دی لونه ده خلقو نظر نه ورته او شی وا قصد فيه اختیار کا پتلو کې زکه خلق منډه و یا سچله یا لونه او ډیر پرم جن خلق کوئی ناجور ده نو اخذ من صورتک لکه او کته ساته زنیا و آواز اوازونه خپل چې ویونکي خلق وو چې دا د alyane شه دي رو رو خبره کین خلق و چاړه دي پس مکو کنه ټلو ټوم درمیانه چال خبره کوم درمیانه مچې واده په خلق وبد لګي وو رو رو خبره کوان دا خلق ناوړین و ازون من صوتک ولي انان کراله صوتله الا صوتل حمیر چغه مو وقت چلی زک سوی، سوې مزيره شا او ا داخو دغه جاهلان خبرې دي خپل خبر بچی نه پوره کړه هغه او عطا په کړه هغه دا فرق دی کنه اتا جواز وکال کا قبل تدریګ سوای اتا په اکړی هغه تا جواز وکال کا فوري راشي تا خواته دا فرق دی کنه تا د وینان کوله سوات یک یقینن بد په आवाज نو دی مفسرین لیکي لو کان الرفو صوت خيرا کدا اوچت आवाज که څه خیر الله هو عز وجل للحمیر تا خل نو دا اوچت आवाज نو څه خیر نشته کله خبر کی څخه خیر دی اس خیر ته ورنشتہ چرګ جنډ ټاغيګه ما خصونی اگې واچی پوره خبر کی خر پشان دې ډرنګ قما خبر کی او دا می خا سندر اوري کور ولا تفتني او چرګ خصونی اگې واچی او ګور پوره کل خبر کی ځان نخرګمو دوړو چا ټاغيګي ځان نخر مو جوړو چر ډرنګ کی انان کر الله سواتل اسوت الحمیر داواته خو نو کې کنا دا درمیاني حالات ته دی اخری ما ته اوسته و ب چې کله مړکېږي ما چې تاته کومه خوونه کرد ده هغې پابندی، پاابنددي اوس خلکووي که نه ما تهته کومه خوونه ک دا فلانکې د دوکان فلانکې ځم ک دا چل دا چل د ما کو مشت کرد د پههغې پا وپابندديته اوور تهما تو چې توحید تو کوم تا د بایان کرد د پهغې پا وپابنددي چرته توهید پرین نه دي چر ته سنت پرین نه دي دا دیل که نه دا مخرې مرخه اللم ترون نه لاسه خله لکو ماته سماوااتې مالارر اخلی په دل دلیل په دیوندي دی. اغدار د مندگه یوازی اولاد ده علام ترو اتاسونو گوره یقینن الله کار کل گول دی ساسوارا غچ سجبر اوکت دی واسباغ علیکم او پورکڑ دی تازد پارا او سعا اکملا وافرکڑ دی, دی. و دارنگی واسع کردی نیمتون اخبر ظاهرتان و باطن ظاهری او باطنی ظاهری چی که ده بدن ده سمرا خسته بدن ده مال ده اولاد ده شکل ده صورت ده کور ده کلی ده او باطینہ هغه شیده اسلام دے قران دے ایمان دے فهم دے عقل ل دا باطینی سوزنه د کارک زروږه غوهر لسمه او باطینہ التوم یو کنه نته می ظاهر زیارت ظاهر نعمت شیده ستا شکل او صورت په حساب بدن دیک دا مال دی اولاد دین دا ظاهری نعمت کین باطینی نعمتونه تا قیدی سره تعلق ساتنه دین اسلام دے قران دے الله سره مینا محبت ته فهم دے عقل لک دا ټول چې موږ په اتني نعمتونو دکنه تعالی الله اقل رکن شکر او باسا یو سره قمقل له عطا قلم دې خپل عقل باندې لو شکر او باسا کنه دا خو الله را کړ دې سا وس ستا بدن صحیح صحیح صحی ده سالم ده ګډ شل نی بل ګډ شل دې د دې نعمت باندې شکر او کا کروا من الناس یوجاد لو خلقنا هغه دې یجاد لله چې باس کې چېل کې باس مناسبه کوي توحید الله کې بغیر علم ولا هدن ولا کتاب من منیر رجاعت ال بالله باس کی توحید د الله کی نو سره عقلی دلیل نشته نو سره نقلی دلیل نشته نو سره واحد دلیل نشته نو سره خپل علم نشته نه بل نشیزه کړ دې علم سره نشته حادث سره علم نشته نو سې کتاب کې وو ګوري کننه ولا هدان ولا کتاب منیر ایسو سره نشتا زه ځان اسې بیکاره کړ دې باس ته الله توحید کی کین اولغه د دلیل وسره ایسو نشتا دا سم کوو کنه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قل تشدو تویل شتابش دغه قامت الله ردی کاله قالوا دو یبل نتبع ما وجدنا عليه آبانا مغتابی داری کو دغه څه چې مونږ دلته راغونې مړه نه خپل اولو شیطان یو د اومل اگر چې شیطان بليتو آداب صغیر او آداب صغیر عذاب شیطان اگر ته بلیم ومن یسلم وجوه لله اقس چې تابیک ځان خپل الله تعالی هو محسن دا هغه استامل که اون کې ده نو فقټ استم څخه قبل اوروه تل اسخه درسه مزبوطه وي من لګولې استم دا من غولې لګولې دې اوروه تل اسخه په کډه مزبوطه منی دا نورې غس بیکاره کډه دي کنه ژولا ژولا ژولا کورونه دي وای الله یاقیمت المل مور خاص الله ته دغه غړدي انجام د ټول کارونو امن کفاره چا چکو فارو کونکو فلا یخذن کفرو غم کی دیوانہ چے تعالی کفر دے وی الینا مر جو ہم زمون طرف تدی کر زدل دے ٹولو فنون بیو ہم بی معاملو خبر بور کو دوت دا ان قارون چ دو کول ان اللہ یعلم اللہ تعالی علیم بذات الصدور بولے پر ازون د سینومن نو مت ہم قلیلک سمت لو دیں دو کم قارون ک عفیدی اور تملاوی کی نو د ارضی د به ور دوته لکه م ده س منځکر رو بیا به راکهګمون دو له په زور الذا انغلی ذاذاب سخته جی به نهمون وې په زور بدوو ولی د اللهطاقتو طاقت نه قوت کار انکار که نه ولین سال ته هم او کتو توتون تپوسو کې من خلق السماوات والړ چا پ پیدا دا کردې بر او اوکه ځم ک لا پول نه الله خاام ختو به چ الله نو بیاقیده خپله سممهکهه که نه پل الحمدله تو وای که نه ټول تاریوندي خدا خاص الله لړ دی دتون <خدا> تاعرففونه بیا د بل چامه کوه که نه در کاونو د بوتانو د باګان ومه کووا خل سرم لاعلمون حال دله په اختیار کې دیره غس چ بره اوکتته د غنی ذات دغه تعریفونه شويدي څومه او چ تلوون نه ما فلار د من جارت اقلامون او کهچ تیک مافیلارر دی هغه چې پهم کېدي من سر جاتې نوونې ااقامون قمونونه ساللیمون دنیا وونونه زمونږ د علاقق په سومره وی د زنګلات د قرونه تلارشه بشماره ونی دی بیا افریقي ځنګلات تلارشه بیا سالمې دنیا کې څومره ولې دی د ټولو نقلمونې جوړکا ول او دریاب نه هغه یا جوړکا یمدهه مم باته سبط بھرین او ځرانې زیات کډ دلره روستو لدینه سماه ته بھرنه و دریابونه نور دا یو دریاب د دینه سې جوړکان تمام مخلوق ته پیل کولو شي دا قلمونه و ما چې د دریابونه ختم شي و دریابونه داسې نور کا چ یوې ساو چوبره او نه هیڅ دریاب دی دا دریابونه وو دغه دریاب وو چی دا ور پسې وو سره نور کا دا وو مو ما معنی په کلمات الله ختم و باندې طاقت او قوت دا الله معنی کلمات الله صفات الله تعالی یا تذکری دی د الله ربول د طاقت او قوت هغه به خطر نشي کنه دومره لوی ذات ته هغه طریقې په طریقې د بوت په لاس جوړ کړ دې هغه ته ولادي ناس او ملنګونو راشه ما نفدت کلمات الله انالعزید الحکیم یقیران اللہ زرور زادت خی حکمتون والا صور زرور دے ما خلق کم نده پیدایش تاسود یا پدربار که ولا باس کم نده دوباره جون ساسو اللہ کا نفسی واحدہ مگر پشاند یو تن یو تن مرکول جندکول سالیم جنیا مرکول جندکول یو سنتی کن یو بتم دی اگی منتا لس بلفونه لگولی دا یو بتم کتکول یو بل بلول ادا ټول بلول یو سنتی کن اګه چې نو لری نه بجلی کانکشن دی تا کته کته پورا علاقه کې بلفونه چر نا غو تا بند ک پورا علاقه کې بلفونه بنشل ته دا څار کول شي چې یو بٹن بند کې پورا علاقه باندېږي یو کلا کې نو پورا علاقه کلاويږي نو الله هو تاسو زیات قادر ده کنه اګه داسې دی چې هغه وایي کوم وجود تراشه نو ټول په یو زلو وجود تراشي فرق به او ختم شي نن طلبو په یو ختم شي نه د پیدائش تاسو د مبارک ژوند تاسو مگر په شان دی یو تن ینه په شان د پیدائش ته یو تن ان الله ما خلقکم الا باصکم نه د پیدائش تاسو دارنګې د مبارک ژوند تاسو د پیدائش یو تن یو تن ان الله سميع وبصير یقینا الله اوریدونکې ده بسېدې دونکې ده اظم ترى تنو ګرنګ لا ویل ذلله فلنهار طاقت قوت خیکنا خلق الله د نکیس په پرز کورز پسې کې وسخه شمسه ولقمر کار کله ګل نورس په بای کله اجر له مسما دانا چې ساتابيدي خلقو کنا نورس په بای زم تابيدي چې ساتابيدي ورته مخه ځګنا نانا تعبید الله دې اشتاکر کله کار ساکی وسخه شمسه ولقمر عکار کله ګل دې تا ن نورس په کې دې کنا وسخر لكم الانهار यो जिक इजमाल ले बुल जिक तफसील ले करना सूरह रात के 130 अल तवाई सखर लकुम लैल व नहर व सखर लकुम शमसा व क़मर व सखर लकुम वल अनहार अल तविन अल कौस ल सकार कि लगोली कुल नजरी ला जलि मुसमाह यो रवान देत फि ला जलि मुसमाह अन रिटी मुकरर पुर دا غبیات لو شام من مغرب هاش کنه ان الله بما تمنون خبير ذلك من الله الحق ذا الله حق ذاته وحق بلن داغ دا يت من مخراړو له ان ما يدون من دون هل باطل هغه چې دوه ته چې وي سواد الله ناغه باطل له باطل بلن داغه معنا کوي ان الله هو الحق يقينا الله حذاته وحق بلن داغه عبادت هغه ان ما يذونا هغه چې دوه چې وي من دون سواد الله نا الباطل باطل لا بلن دا غو بندگی دا غو وان الله والعلی الله تذات الکبیر لید علم ترا ته الله طاقت قوت کو رکنه حق ذات ته ان الفلکا یا کرن کیست تجری چلی کی په بحر بدرات کی نعمت الله بنیامت الله تعالی لیریکم چی تاختا است من آیات ہی کناخد د طاقت او قوت خپلنه کوره دریا په معموله ونه شو غردوی خلجی یو کیلو غټو غردوی خلجی ادا ټنونو سامان پکې پروته اگر وانه دې لویہ کوم اوخیتہ استکانہ نخید طاقت او قوت اخول ان فی ذالک آیات لکل صبارین شکور یقینن پدی کړي ډیر نخیا غ ډیر سپورګزار صبار ډیر صبر نه د صبرو ډیر وای خان صبرو ما صبرتم اصبر لکل صبار صبار ستو یع الامر الله علی اطاعت الله شکور په نعمتونو دی الله تعالی ز شکر کوي ګنا دل پاره ډیر نخید مطلب دادې چا قلی دلائل ناغه سره عبرت اخلی څه غواخ صبر کوي په امر د الله غ شکر کوي په نعمتونو د الله تعالی به د غځین کولا وکنه هر شي ته جگوري هغه د ډیر منفاتونو په کې قاریږي फायदा شي او موجن او کله کیږي دا کافر موجن چپی کذل له مشانه غټو غټو ورېزو دا الله هند چې وي په دریاب کې الله ته مخلصین له دین خالص کې غل پانه بلنه کوسنو مشرکانو پوخانو مشرکانو فرق باو چې په خانی هغه به چې سختي پیرغلو نو هغه به الله ته چغولو لا اراحته وي غیر الله ته چغولو لا او وسنې چې سختي پیرال شي دو غیر الله ته چغوي باور او رسیګي پیر بار او رسیګي وی ځان را او رسیګي پلانګار او رسیګي الله یې کړی ښا او کافر هغه چرلټ کافیر او هغه سختو کې چې الله یا دا و دعو الله مخلصین له الدین فلم ما نرجوهم الى البر قال جبت دوچه فمنهم مقسط زنه دیونه حق را سویدا کای کرامات هغه چه فتح مکی موقو نو تحقق کنه دریاپ کې غولې رغلی چپی رغلی هغه ځانګه هغه مانګی وی اوس بر اسمان ولو تڅغه وای زمکه ول خدایان نه پکاریږي هغه زمون محمد صلی الله علیه و سلم نه پته گی کنه چې دې مال دریاپ کې نه پکاریږي او څو به کې وسره زس سکوم که خلا که کنا بالا غم کې بکارنه شه نو بیا سره زه څنګه نو یې ځکه واپس لمه زه د محمد صلی الله علیه وسلم دغه په لاس کې الله سکه نه به مسلمان شکه نو فمن مقتصد دین ددون حق پرست وي ما یا چا دې آیاتنا انکار نکي زوندا یا تو نه الاکل خطارن کفور مګه حق عرب له ځنا خطار هغه چاته وی غدار انتهای غدار کس هغه کار کې کنه وقتی غرلات چې غوې مصیبت وقتی غرلات چې غوې قران کې د اتل ډیر تر شی بار بار یا ای ونا ستقو ربکم وخشو اے خلق او یریقدره په خپلنا تقوا اختیار کئ وخشو او یریګای یومنازاب دا را دینه لا ییج زی دفبنکی والیدن فلر او ولدی د خپل اولادنا سم مطلب دفبنکی لری بنکی فلر د بچیناس د مری سجور مراغلی کنا سعذاب د دفن کی سو ګناوه ته نوانخلی ولا مولود نه بچي واجازن چغه د دفکون کی یا آن والده د پلارخپل ناشن شې ګول لوته د ابراهیم پلار نشې شه دفنکل دارنج نوح سلام د زونه شې شه دفنکل نوعد الله حق یقینا وعد الله حق لا فلا تغورنکم الحیات الدنیا دوکه کی دیوان نه چتاصل ارجن د دنیا ته تاسو زیابو د نن سيزون کو لگے دی دولر سنگرز ارزې پر وړاندې کو لگے دی داینی پرامټ تاسو پرې خودک ولاي غره نن بالله الغرور پرام د دې نه ډکته کنا دوکه دین کې تاسو په ذات الله دوکه غو دوکه واسه شیطان دکنا تاسو دوکه کې ګوره کسب حلال چي دکنا دا عین عبادت ته ٹھیک ته عبادت تی، ټول ټول مرخونه دکنا هغه لپاره ترتیب او طریقه دکنا دا وسه کوي ام بیاون کړدلکه لیکن دا څه غوندا څه تا 24 سار نه واخامه پره دنیا فکر ماخ نه واخله سار پره دنیا فکر خرم زکه چې دنیا وګټم خرم ولیک تکړه شم کار وکم کار ولیکوم چې به واخلم نو خرم بکنه تا خوراک دی کار د لپاره کار دې خوراک د لپاره دا وسه کمال نه دي نو دلته الله رب ولې چې ته دې دوکانه کې کنه دنیا زه به زينه چې زنه کا بتاو لګي او پساو بده کی ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکه کې دیوانه چې تاسو په ذاته الله منه هغه دوکهواز شیطان دی ان الله عنده اللَّهَ علم السمعه یقینا الله چې هغه سره علم د قیامت ته قیامت سره کنه علم د قیامت او منصور به سوی خوب لري کنه چې خوب لري د بیا پریشانو خوب کې دا و چې جمع عمر سوبل دي ناراحت چې لاسدا سکل ندبه هرانو چاوي چې پينځره دي چاوي پينځه مي استدي چاوي پينځه کال دي د پا رپدي مونونو په اغانا نو اصل کې غدي آیات ته اشاره وا چې پينځه شيونو دا سوي چې الله نه اله الا ته پته نشته ان الله ندول موسى الله سره غا د قیامت ته بل چې ته پته نشته یو پیغمبر ته پته نشته قیامت پکلا راځي لا علم سوواه علم مصالم دی قیامت ته داغه علاوه بل چاته پدنشت وي وينزل الغيث علارا وربانا باران, باران الله وری بارانون الله وری ها اوس اثرات نه راغلي نو تنشيوال ملکنه خلق وسوي دا چیرې ډوكي دا فرنګيږي وي دا اثرات راشي یا کبل کل نږدې شله تا ته پته لګي و وره راغله سړي راغله ته باران راغی استاد سترګو تا صرف سترګو سره وکټل تا ته وتاولګی دا حالله <سؤال> ااب سره ګوري ما لږ لر ښکارېږي کله چې ند را شي بیا ټولو تکاری شي کله چې سوروشي نو بیا غړونته پته لږې نو حالاتته اسبابو سره لري ناملوم کې بیا به آسمان کې ورځې نوستګ ته پ لې جوران را ځي بیا سیلا را شي بیامې اوور ته پته لږي چې باران را ځي بیا چغا سوروشي نو بیاړونتون پته لي که نه دا حالات اسباب دی ن سرهسترګ نهست ساس ک پیول لګې ته پته لګي تا سره نو ور را شي معلوم کې چاسرا حالات اسباب دین اگر لے میرے نہ معلوم کی دقم خبردا ان اللہ ان ذو المساء اچ گورت اثرات نیک نہ بیات چن فقط امکان در جی کل کل دازو شی فان کر دون وسخ بارانی راتک شینی و ينزل الغيث راوری بانان و ينمو في الارحام اپو رحمونك دې دې مادي پره هم کسی شي دې پدې عالم الله دې باران سره داونی چوي عالم الغيث او ينزل الغيث وي ماران ورولچا طاقت قوت نشتاک تدین ورولچا طاقت قوت نشته کنه معلوم بکی باران روان باران بارام راضي لیکن خراب شي به نوریږي نوری الله کنه تا ته معلوم شي الله تو اسباب سره ها ورې جوړې دا بل یو بل شولې دا بل سلې دا نو دا د چې راوروله خونه شي کنه ورنزل الغيث راوري باران معلومات وختوم وکړه الاتو سره راوړکون وسر راوروله نشي ويعلم ما في الارحام درس او يعلمك ان ان الله عنده علم الصان ولچاته دې معلوم ويعلم ما في الارحام او پويږي هغه آغس... څه هغه څه چې په ماده... مادی په رحم کې دي هغه چې ارشد دي اوس خلکو ته دا معلومه چې دا مذکر دي دا مؤنسه عدالت دا جنای دا هغه سوالومیږي اقران کې خوای چې وای علومات الارحام الله تعالی دا غا چې په ارحام کې دی بل چا تبدل شته ودا چې رسته جوړ شي علاوه د تبدل کېنا حالات سره جو کوته شبېله پیدا شي نو به ټول سره په تلګي چغړ شي بیا خپه تولګي دا غالات کېنا ښا دا او چې بارتهږي به حضور مه ویل شم چې دا لګ د کله چې کله کیټه کې جوړ شم او د ترتیب سره جوړ شم علات سره قتل نوخدا دا جناي دا اوب علات سره قتل الکټ نو دا خو علات سره قتل کنا اوس جوړ نه دي خپل نوخدا اوس ویاک دی نو ترې نو الک پیدا کیږي جناي پیدا کیږي ددی عمر بسوی مکمل ویا کنا مکمل وای ددی عمر بسوی عمرای ددی چې خراق پسو سمرای ساریدو په شکی به وی جنتي به وی یا جانمي به وی دا تاسو به تلګي یو شې دی معلوم کچالو جناي دا ا دمر موده په سو په دا کې دا حالات دي اوالو ما په ارحام کومه کې تعالات نه چليږي الته معلوم کا کله چې دان متفدن نشي به پټولګو چې دینو چینو بچي او کینو بکي دي دینو چینو ولتي او کې جنه بچي اومر وې سمرې سعید وې کې شکیبې جنتی وې کې جاننه وې معلوم کا کنه تمام معلومات یوازې والله ته دي سما تدری نفس ما ذات کسبو داون چې ته پټ نشي سبب وسکه او لگوالات کړن توه دا حالات سره معلومه مزمن توله کوچ سار ورته څه کوي دو په سپطاله کې کنه دوی صفه مزه به 1000 ټوټه ول تغم شي بل غړ رواني سار ورزه فرانکي زيتزم آلته یو بل خبره پیښه بل غړ رواني دوی دوه پاتشي دونه ډډ راشي دونه 1000 راشي دا 580 ډډ راشي بل پرشي 80 دوی ستاره ودا کار کومه انشي کوله کنه نو کته وای آل ز معلومه لشم نو تا خبره معلومه کا کوي اما سره ولې کا اوبه کار کوي سار کنه کله کولی شي تاخد الله خدا کنا اطول للی اقل من خلقویت موږ الله او په او په جنده بفشق العظام موږ الله پدی او په جنده چې زموږ اعظم اراده دی یوی خبریک هغه غوونه شبلوشي ما دا تک سی غدا دا داون چاته پته نشته او ما تدری نفس بیا یړځم ته موت داوم یو تنته پته نشي چې کوم ځای و مړکیږي هزار کې و که سفر کې و مړکیږي کوم ځای و مړکیږي ای ارځم ته موت کې کېد بل زمکه کې داوم چاته پته نشته ينزخ خبري ديكنا عنده هو المصاع وينزل الغيس ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما عادتك سو غداك وما تدري نفس ما هي تموت وعلى من غيب يوازي ولا ولي يا دير اللي خبر دراتن كي انه لا عنده علم الصاع يا لغنيز دي خبر دراتن كين ينزل الغيس یا اندرونی خبر ادان نویاد و مات الارخام یا تا سر تعلق دین و ما تدری نفس و مادا تک سبغ دا یا ستا راتلون کی خبر ادان و ما تدری نفس و ای تموت دا خبری دا انسان سر چار چپیره گردی کنوی تاویز معلومی تاویز معلومی گو دا خبری دیر لرې راتلون کې عنده ویل المساعان پا تامنی راتلون کی بی ای ارزن تموت دارنگی باران راتلون کې وی نظر و الغیس نید وقتی خېټه کې د تا اتا ته نږدې خځه تنځې ویاله او مافل ارهام سار څه کوي تا خپل حال خبر نې چې سار وس کوم تا خپل مرګ خبر نې چې کوم ځای به امرم نور څه نه نور دا خبر شي راز سار تا عویز معلوموم وای مليسې خپل تعویز معلوم کا چې قرآن رحمن الله په خور کې روانم ال نور کې او ګرمۍ کې او تن نسو ماتې ماچو کتل دیوارو ځلاړا ما ته لاسره کستا پال وګورم پال وګورم ما وخت ته پال ګوري څه معلومات زه معلومات مخابد معلومات ما یو لته خپل پال وګورم دا پال خپل وګورم چې دی ګرمۍ کې وسوخه پوری ناسي ادا دوی وسوخه پوری درمنه بډی بڼیږي ادا مچان متا من وسوخه پوری بڼیږي تا خپل پال وګورم خپل پال ګوري وګورې دا پال وګورم ادا خلکم قم کلی کړه تاسو نه ورته کي اکلورت سلو اکلو یا کلر توتیان لو اخلی اګه تاسو معرفه تا تا خپل حالت مې معلوم اغه توتی ته وګورک غيولې فافر وښینې و دې خدا لې کړي آ یو کونتري ته وګورم غيولې فافر وښی و دې کې خدا لې کړي نه تاسو تا قرآن نستی کنه تو یعالم القی فیاج و الله انسان ته خپل مرقه ته انسان ته سبانی پته نشتا نو تاسو لسکا لرست پته لګیدل چې تمدو ودونه کړه دا چل وکی دا چل وکی تش درو څل قرآن الله او ما ورته اخپل پهالو غوړا ته سو پوری ودی ګن کې ناسي دي ګرمای کوي وناسي ادا و درمني بيغي ما زبا پال سم دي نو صفاس سوترا روانه کار مله او ما تدري نفسم بيير ما دا تک څه وغدا ته ما تدري نفسم بيير جن تموت تعويذ معلوم خو نك سړي وي دندار پريزګار وي شي رکشي نو به نو په سیمندي وي اس بي په سیمندي وي دا دی نو کی معلومه سپره اولمچ معلوم کی ولې قيده وزونه کډیر مخکې دی تلاوتونه که مخکې دی لیکن قران نه دی ویل نو کې سفر دی غوا ما ته یو تنویر فرانکه سره رخصت معلومات زموږ بیزه چاپ ټاکټ داسما هغه کلتلار شي بیسپیر اوله معلوماتو ما عيوک تبلیغی لارې تازه تازه کلی کې خلاصې ونه تازه راغی چې خلاصې ونه سری سپیره وشتو ورپسې د امیر سره په کورمن سپیره غلل امیر نه دا خیر راول نه راغلی خدا اس ګیرغی هیڅ دلlect وتا اخلاق کړدان خاصو کوئی داس پی وی اوه هو دمر وڅه ته خبره دا غو دکت د غرضونه نه ده اوس واخامه خمو د سپو خبره ونه کنه سو پیسی دی غوله کړو پېتی نه راځي دنه سپو چیرې دی نو اوس واخامه ونه کنه چې څنګه ویلې ونه شت سپو کې هو شک نشتا خامس چې راوړل کیناستل څړي خو خوشاله دي چې بی کار زموږه ولا کرپې ملاويږي امیر صاحب لا اقل ورکم هغه د بوتان واغسل ټول کنه البته شته ډیره واغی کوم منډل ټول دوه بار ته وته وښه زمو بوتان خو چا و وي به دا سه خبره ده سپی تاسو سره دی او دا, دی. او دا دی. دی. دی ساسو ساسو خو اسانه خبره ده چې پردی کلی کې دی پردی سړي پیسې معلومې تاسو سپی و تاسو بوتان خو خامخ معلومې او ور پریده ایت هغه چې ور پریهو پیک یو ملک په کور منیلاړو هغه 28 اگست اول خو د سپول معلومات یې کړي دی څه زدل اقوم تاسو چې زه زو را کوي شل لک روپۍ و راړې وی تړل ستاسو وکړه چې و خلک و چې مالګ کلا کړات وی تړل ل چونتي ګم لاګاني ماتې سړي ځان ل دي او ساريان دي هغه ورته غراښي احساس غوتان دي ډيري کې دن نه ستاسو غوتان هم دشي کې ډيري کې منډليو تاسو خلک دوکا دوکا کوي لکه ادا ډیسونه تاسو لري مالکانو په کارو خې او غره بولې په کوم معلومات کې اشلله کومې په فرا ورکړه به پر خو دل ځای د اشپیرا کاږي دوله علاج کوي ځانلوم کوي داسي بیا راشه اشپیرا ولا نو دا عالم الغیب کی روان دی ولادی تا ته پته نشته الکس تا بوتوشي معلومولې چې توا سره اتا ار وخت تا نو پر دې ب معلوم کی او دروغ دروغ دي کنه اما کې ستو دروغ درو کړي ان الله علیم خبیر الله علیم ذاته خبردار ذاته اس بل انددي موي بل ته خبرداررو آئ الله د منه.